بسم الله الرحمن الرحيم انا بهرهره رضي الله تبارك الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبل ماشرق او مغرب بمیان سکه قیملا دې مطلب دی نه ظاهر او غزا مشرق ته او غزا مغرب دی مغرب دی کم طرف ته جی طرف ته دا ما غرید ددا چې میاس کې قبله کوم څنګه مدریا زې زمره تران طریقې سره د دې طریق توجيه کړي دا شیوه مشر کوسم استفیشتا مشر کوسم استفیشتا او یا نه کې چې کومنور سکی تا کې او مغرب وسې مغرب کو سکی بس سې ما دغې چې سې په سکیرا ګرمای کیږي کوم د نمر سکیږي دوبيږي ا غداه په کوم ځای کې راځي جی؟ یا جمی کې دې طرف ته لکه دا د سړی دا جمعه پر د دنیاواله ا غداه یې تسکیږي راځي او مغربو سې چې کوم ځای مغربو سې دي ځای قره غزه د کومونو مشرق شو قدرت شي شو مغرب شو لدیميان څنګه در میان ده څه شو کبل شو دا دوره درن کاری کړي دوره څنګه رول نه کې د خدای بندا چې مشرق قره د مغرب داند مند شمال له د مدینه له پداسه کې شو دا په دغه باندې بیان کې د ټولې د نړۍ بیان کو نه نه د مدینه په صلبای نه مدینه کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مغرب پر مینه زبیر کوسته قبله دا نشمال طرح تصدا قبله دا دائمیان دا شو بدا سیمانی مخطر و خبرن ختم دا دور کی تجوره کرشی چاپلار بودو زینور سیدکر چونو بڑی چاپلار بودو انتلق ابن آلین قال خرجنا وقتان الى رسول اللہ صلی اللہ من جرگر کرایلو قاسدینو نبی علی السلام لہ تلق ابن علی وی و بایاناو و صلینام آهو من نبی علی السلام سر بیاد اسلام کو سلمانان بیعاتیو بیا مونگو تر ملزومو کو و اخبار نا ہو ها مونگو را بیا خبار ورکو انا بی ارد نبی عطل لنا زمونگیو چرچ تے یو گرجل لومنگا آگئی که با مونگا موسکو مطلب اجازتیو گو خوچ آگا مونگا رنگ کو داخی پزای دا جمعت سکو اراده داو و لکل نو گواری یا وی کوم شیک کړی ویلاکه اوس پکې الله تاسیږه مزلوم څنګه وای نه موږ لګي او وراټه خپل دا څه ورالا څه کا راټه چې موږ حضر اوان ګناغ ځای کې و او ورم کوو صحیح را کنه موږ ستاسو څخه وراټه کړی ورو ورو ورو وروو ژبانون سيده کوو موږ وې رسولي رسول الله وكرمه بوکه موږ چولي زمون زلون بلل کوتا کې څه بس بناس بنان برشي منګا په دې کې ګمنده سجده کو او دا په نبی رسول <سؤال> الله پخره کې نه <تصفيق> درو مغنګ نبی اسلام نوغو وختو فاستاو حدا نو من فضل طهور هه مغنګ نبی اسلام نوغو وختو سي ويز او صدا هو فدا جما ان فتوضا او تمزمز ثم صبه لنا في اداه او د سيو خوخه کو او ذو ربو بيو بتاكي کی واش اولي بيولوخ کی بوت بتاكي کی, بو کی, کی واش اولي همنګ ته وکروجو فایزات ته تم ارض او تم پخسر وبي عادت کوم کتل خپل اسمه کې تلاش نه خپل عبادت ما مات ماتکه عبادت خانه وانزه ماکانها بهدا الماء او ذو حبک وضو شندې درتو ونولې او دقه جمعات جوړکي قلنا همته ان البلد بعید والحر شدید فالذين <سؤال> يريدون الغرمي زياده الماء او ينشف او بوبتي ابي الرسول يمدوه من الماء نور بوبك اللي يسكوي عايشوي شبويكي اذا فوق نور بوبك يسكوي عايشوي فإنه لا يزيده إلا ثويبا كذلك انا ذاك نور بوب ولا ذا زماغا وبچني ذا بوب لا باكي سكي واكيلك مطلب باكي मतलब دا इजाजत تا سملاو شو شكدادروي ودا حاڅه وايي چې نو یو څه کوي وانا زافې به خاطر د باراو او کتبروکې نو بالکل صحیح ده دا کومعصوم تبروک کې شته وانا لکه راووم چې داږي رل څخه دم نه مطمئن کې راسی وانا رسول الله تعالی هغه کله چې مر رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنای المسجد فی الدوار قوم کې رضالنا مصلا کړی شي او روم کی نبیر السلام حکم کڑا دی تو کور کے تاسو چه کمدنو مسخلہو نیوی جوڑا کئی لیتا ماجدنا مولان ماجدی لغوی دی مطلب کور کی ما شمعنمی یو سو بل سو اور لوی الانجایی نکا نیچه نا لکا تپا ساتل حضیسی ارض ہے تپا ساتل گرانی د چې کله کور کې تاسو یو खाम را یو لږ ځای هغه څنګه نوم ما پوچھاته ما شمر نه ساتي کار سره ساتي نیو بدلي چې هغه وپا کی مول مول بږي کی کلاوات کب کی چې دغه دغه په کور کې یو دینی ماحول شي نو په کور کې دني سوي ما بولې دې وجنه دوستان وي روزانه تعلیم کول کور کې کول او جماعت کې کول روزانه دا کور کې د دینی ماحول دپرهدي دا انې حزې دینی معهه چېې تاستا مومی دي او مادګار ووي په کې ستا په کور کې دین را مولا اکثر د خپل کور نهغاافجد م سر اون خلکو توواو چې دکه درسته کې او د ته کې دی ته کې اوله د خپل کور کې داس نه کو چې کور کې د کمرم ایات ووایه که نه شغی کنی لکه ټول دا کور کې او شپن ش تا دې ماهول د ې وړول دا ډې زیات ضرردډر زیات ضردي تا سره به د کور د فرار نهتهعاول پهین کې میلاوي جو یادي کهته فرت ک چې د چ نهګو کور والله به د ټولو نو مخکې رارکي د هغې بهې کمدنو زههن جوړيږي دد وژ نه کور کې که جرر د تاسوجممات کې درس کوئ نو اونته نهپورتهلووسپیټ رای د فکر دمرا زنانا خود نک دی دو رنک دیو خود اور چه کور تا اللہ عزا منگ تا گئی حی منگ تا گئی زنان خال محترم سر دی اللہ رعیق رحمت کی دعوذ جنی فرد تعلیم او سمسا زناناو تا بے تعلیم کو مجناناو رقی کارا کور تا مدرسی تراتلی کور زناناو مدرسی ہو ایتا با ٹول تعلیم بے کوا داغی اس طرح چه کمدنو دی قورو نو کی ماحول د دا ډیره ضروری خبره ده اوس خو تعلیم یافته جنایته دا ډیره وی نو پکاره دا چې لا کور پور کې د بهشت دیور په دایر اعمال ګل دسته حدیث چې نور کې دونهشت دا هغه پور کې خو دل شي د تعلیم کوم تعلیم هغه دی پیله پکاره دا ډیره ضروری خبره ده نو دا نو کور کې د بیمه غوړو وروړي او طریقه را و اي ننظف ويطيبه غدي پارک مو مساليسي یوخذو دار دې مساليسي یو کمای حمزه دار مصطابی کی وجہ کمونو قالین مالین پوری په جمعه په دغه حکم درسره کومه ته کبیا ضرورت را شی روان روان روان دي مثلا نشته علاوه ته کی و قران مجیدم ضرورت تلاوه ضرورت خو چې درس ته یا کومره ته سکیږي راځه وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد ما تا حکم ذکرشوه او دي تشييد المساجد ولدي رخصه قول او كلا قول جمعاتو باندې جمعاتو باندې النبي عليه السلام په وخت کې جمعې کې باندې او ساده پاره کې شنا تشېد شناګچ کول لکه سیمرټي اکی سیمرټي کور او خپل منزل شي اکابر اکابري انبيا مياوي هغه وې چې لکه بس عبادتې دوی عبادتې ځنې زايتي بي دغه او قدرتې تاثیر وي قدرتی تاثیر وي چې په اغزا کې عبادت کې توجه کاملي اور جو سوی کامل وی چې کاڅه جمعه دي کاڅه جمعه ده اولند په سرګړې پوری اویا په خاوروي کا خاوروي تا هغه جمعه کې چې کمنو منځو او شپږ ځکمنو در پندیشنونو دا پایلنه جمعه دي دې کې ته منځو تو توبه کې درې ورځې څخه فارق معلوم دي دې کې وړې فرق دي دا بیا هم مقاصد اغې کاندونه دې ته لپاره د عمر بن عبد العزيز رحم الله تعالی د سګدي زو پای کې مخاورې براتې وي چې عمر بن عبد العزيز زله رحم الله تعالی ته ګړنونکي خوانواله نو ورته بالکل خبره وو بنده دا هغه د خاورو رائ خاورو د معلوماتو د نرم مزاجي او نرم تاثیر dele که په سره والی از دې لرونکو ګلیاس مونسر دلته تاسو ساتنیو کاله کلاوي پوره پوره خبری کولي داغه خبره په یوه اداه چې کلن در سیدی دغه وخت نه ژوندک لکشوی تلګار دایره تاسو نه جوړو د چې کلن نو ساتایشه پیدا شوی نبی صلی الله تشید المساجد ما تشید المساجد ما ته حکم نه کړی چېوی چې کلن نو تشید المساجد رست و عالمانو توم کس رولت دا تراغی حالات چه کمدنو داست جوڑی گی در صفا ساتلو دنورو نبیاو آغی چه کمدنو جواز برکڑه دی صحابه کرامو کڑی دی دا عظیمت رخصت تی کمدنو عملو شوی دی عثمان رضی الله تعالی مو بازید نبوی و د صحابه و بان مضبوط او خلق و سیمتی جوړ کڑو آغا وقتی تشیری و کړو در طول صحابه کرام و نو قول جایز دید د تشرید نموراد ابن عمباس رضی اللہ تنمو ولگا تشریح اپڑا تشرید نموراد خائص نه یهود و زنساء و پشار مطلب چې ظاہیری تعمیر وی او باتینی با کسشه نوی نظار ابن امبادز ملتش توجیر علی بس کیسا خط نشو لکا فس آجده هم آمرا و هی خرابون من الکنیر یهود و نصارا و زاہیر نیر مزیدار خل شرچونا خل عبادت خانی اغبی دیر خل جو راولی خود ہدایتنا و خالیوی ہدایتنا و خالیوی انتاسو و قصف زوائی دیدارا کماز اقربت اليهود و نصارا له پر اللہ فرماي ف لې نشراتې ساعت طبباه نه شفل ممس د قمت دعللاونه یوهلا ده طبباه ن سفل مسااج چې خلک به چې ګمدنو فخورونه کوې به جمتونو بهباره کې یو مطلب جممات کې به چې ګمدنو فخر کوي مطلب دنیا کې د دنیا شژونه د دنیا کارونهغ به جمعہ تراویہ او جمعہ کې په خپل جوړادونو باندې فخر کوي په ریوانه بچندونو فخر کوي مزه کار کوي لکه د دنیاوی فخرونه وکمځه تروري جمعہ تا نو آیۃ تباہ فخرونه وکي په دنیاوی عمر او دنیاوی کارونو حکم ځای کې بيکي بے مدار ات <واحد> هم نانسو فلم استاج خلک په پخرونه کوي <کی> په جممات بانندېعې عال مساعد یعنی به زمونږ جممات رې ته دستا دیستاسوغو چ دی په به دا پخورونه کې په ظاهری سو باې تعامیر بانې هغې او فخر کوي او عمل به به کې داقانونې او ظاهری تعامیربانې به پخر کوي نویر اسلام فرماو وارذا فلي اجر امتي پیش کي شب مهاغان چې څنګه نو اجرنه د امه حق تل قزاد تر ديشي القزاد, القزاد، خصنه یو خرجو هر رجل من المسجد سره واسي اوسره د جمعات نا صاحب جمعات تل اس نوړني دی باندې تدان بس کوي نبی اسلام و جان کیلا کله جمعہ طریق خپل جمعات په لګان رو به ودادا ش سپاپونکو بیو قل دی که با کتا خسنی دی روی و دیوی پلانکی کې که دیگرنو نا ملداری ایو لو قتل بکاری جماعت تی دا خوب عدب دی و رضا علی زنوب امتی او ما بانی پیش لیشو گناہونو د امت فلم ار ظنبن آزو من صورت من, من القرآن و ما انو بیدی یو گناہ غطو تی صورت دا قرآن نا یادی یو سړی نا اوتی ها رجلن شو صوری دا ور داله سکی پیر کی دینه لا گماوی هر ګناوه نه لیدو دا د ګناہوں چ کمدنو نسبته نه دی کوموري زافیری انې ماتونه چې بنداینا قدرې کوي دا یو نو ادم دا یو وسه نو منا شکرای د ګناہوں د ناش نعمتونو د ناشکرای دا یو نو عدا. نو بدی کې رسولونو د وی نه احمد قران نه چې یو څللیو سوره د قران ور وړاندې شوی او د اړې څو کی نا قادریو کی نو دا چې کوندونه له کله ټولونو د وی نه احمد څو شو نا قادریو شو د وی نه احمد نا قادریو شو سدهو جنا قران مجید وایل بکار دي حفظه ځان حضرات متوجه وګره تومان اسيها بیا چې دی پریګ دی غیلا دیکې ظاهر مطلب داې چې بیا په یاد وویللی نه شي تاروو میانو په کې تعویل کړه دی چې لکه مطب را دی چې په ان کم بیا لی نه شي سانانې نور ظاهې د حس مطلب دخت کړی چې لکه الله و ورکه او بیاې نهیر شو او اوسې چې کم نه وویللی شي په یاد باندې ظاه خو ی ځ دی نسی اغور راخره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیر المشائین فی الظلام ذیری ورا کا اغه ټول ګولار بطیارو کې جمعاتونه تا د 10 ذیری ور کا بینګوري تصامیومل قیامت د تیاری کې جمعات ساتل نو تیاری کې چې ګمدان ما ستل منظم بطیاره کې له سار منظم کې سکے کیږي بیا چې دغه تیومو کې د جمعات خیال ساتي زه ګذر راټیپ جوه په ښاړی زه دا راټیپ جوړینځي جمعات اوب دانه دې دا د سپېږې جماعت سره یې تقریبا څنګه وي بس چې نشاينه ظلم اله المصادر بنور الاسلام يوم القيامه ورن میسرنه خدري قال عليه السلام زاريت مور رجل چکل میسرولي يتاعهد المسجد يريد قضاء خدمت کې د جمعه کو خیال ساتي د جمعه دې د خیال څخه دې تاسو په خیال ساتي د ورونو خیال ساتي د بلکو نو خیال د دې هر یو شي سره ساتي چې جماعت د زینو خیال ساتي فصدو لهو بالایمان دله ایمان گواهی ورکې نبی عليه السلام خدایاتو کریمه استشاعت کیږي مطلب فصدو لهو بلی ان څما ځمله یو ورځ دې ایمان دار دې دمه دا چې د فاطمه او پیمن کی فاطمه به څه کیږي ایمان کیږي د دې جماعت د خدمت اثرونه وارث مرن مضمون قاری رسول الله اذن لنا في الاختصار من لبحث وتب کی, کی, کی را را اجازت را کا خپل کې یا نور شوی نو موږ ناشنه چې ګناور شي مخاحثتوب کرا اجازه را کا تقدم خاصيان کو نبی اسلام متول اسلام دین عامل خاصه ولا اختصار که څوک اجازه د کذنه پر خاصي کې وزن خاصي کې غزا ما او پټینه لري دما په طریقانه الله دین مطالب داړي شرعوي د دا ختمولو طریقې شرعييستا نو خير شريطه یقول استعماله د ضرورت شرعيي طریقې د شعور د تمول روزه ده ان خصاء امتي الصيام پیدا کړه خو دا په روزه د امتي کې چې دلته د روزيونه او شهر په دیونه کو دي په وسیله کې دی ناګه څو بور د تا په مقصد حاصل شي یا دا وی د تور اجازه ترګه ایزالانات سیاحت تور اجازه ترګه چې چکرې پیکنیکي اېغه دا دی حدیث نبالومي کې د دې حدیث د صدعنا چې د پوزنجا کار له غوړ شریعت کې جایز دي اې سره ویچو مري ته وسو دا شو سره پلان کې ده تر کالام ته وسو دا جو وګرځو مو حضور ته هوټل کې او تیری کو کیا کلان کی دیتا زو چکر لزو کلان کی دیتا حالومی کی دیتا شددی پا شریعت کی اجازت میشتی قرآن مجید کی دیت ضروری سیو پیلار مواپسی پنج روم کو رکھنا بوتا لاتا پنج روم کو رکھنا پی رکھنا قوت المقذبین اچنو غران تلار شی نو گورا کمدنو حان تلار شی یادا سی زیو تلار شی شیاری کے ری وقت سنشانے موجود عبرت سموجودی نشانی موجودی آغا فصیر و فرفنجر و کیفا آخی خصیر و عبرت سمجودی آجده سید دی فصیر و بی خدا ان سیاحت امتی الجهاد نبی علی السلام شکر شکر جهاد دیکن مطلب دینی خدمت پانیزان شکر بوم لگی ہو تو استادی غزای تزی ماری تزی وزیسی روزی لیزو حل در وزیسی خدمت بوشی زما زموږه دین خدمت قوم کې یا باندې یو پوټل کومره په کرایې والو د ولر څورته د ترجمه وبو کې او خلکو له موږ څخه دا وایي چې همو موږ دې چا کارو نو را کارو موږ دا کار موشي دا څکار کاو نومره پوری کنا یا غږای چې کبدانو ولماي طلبي دغه ملاقات وشه یا چې کبدانو بهان پهیا څه ورس چلتا وزا دعوت سکن. مو چلتا. تدیل خدمت پر نیا فرس بس. حالا ان سیاحت امتی الزیاد فی اینظر لنا فی طرح ہو. نبی علیہ السلام از ملنگا اجازت راکتا کسی ناس تی او باتیار والا رزی سکر دریتا تو ازا خوچا کری دا اللہ دا. او بس اللہو اللہو بی برم ذکر سی لگا ده را کهه ملګه نوبی سلاته السلام م ملګې دا ده که نه یو مو نوبل مو انتظ کله خلک ملګې دغه ملګې نور دی خدمت به نه کو هو به او مې چېلوو فیل انتظار سر عام د رححمار دا مشهور د رحمار م آش را د صحبت کې اختلا دی داستهاجي دیی که نه دی وزخیرہ دا حدیثو کے درن آیا ہوئیوہیت تیر قائل قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عجیس حجنا فو محنام محلیت اپنا رکی مجت اللہ کی قائل قائل رسول اللہ علیہ وسلم رائیت ربی آزا و اجازت و خوب کی في الصورة لا يحال لها رأيته و رأينا رأيته و تجانا شهده بدأته من قلقه ما شهده بدأته من قلقه ما يجب أن نعرف في مفهول نحال لها مرئينا رأيته ربي و في خوب خبره دي ماذا خبره دي؟ في الصورة من الله ما تعوی پی مایاخط د سیور بالاوال اعلا دا ماله علافه څه کی بات کړي مولا پیغمبر مولا تعالی ترجمه مونږ کړي وو چې ماله علافه دې کی بات کړي چېنه خلق خو باهمت دي هغه غږ غږ کارونه څه کیونکی نو د ماله ارکان شي او غړو زایدو شي راور شي ولاته د کم کم همت دي او کمزوري دي پریبا لا یو دره څنګهه غهاله بدی غري سگه بحث کي شهدا سي آسان عملو ني شهره بهي اوغي اړيغه ته څه بي تيار شي هرغه عملونو ته بيز شي تيار شي پر دې استه کنه په دا مستند ترکيږي شه زيبلاکا دغه ته همتونو وال شي څېهه ياخت شوموالا ولالا په دي کې وړه همت ته پیدا کيږي په دي په دي کې باسه وو کول ته ما تے انت عالم ته توبته ما په پدنيشته انت عالم فوازا ک په بين کتفيا الله رب عزت په خوب کې خپل کا هغه څنګه کنه نو زمما د اول تر میان د کې خوب فزغه خوب خبرې دي فوازتوبو ردهه بين سجيا ما د غي او په شنو مخصوص محسوس کو په شنو کې څه کو محسوس کو معلوم تو سماوات والارض تمام معلوم کلا چې بس الله دې ځمکو کړی معلوم تو د صدا او کو خبره معلوم تو سماوات پر داړتا مری ابراهیم ملکو د سماوات وال پر او پر من الموقنين ارو دایمي مرشلن ورې پرمزي نو هو علي بن اباس او معاذ بن کالیا محمد احل تدریب کی ما یقتصم الملال احلاق قلتو نام بدنی نفسی را تبیع ہوئی قلتو شوئی نا ازا اواجتو گنا تدرگی نفس جسو کی ملالی لگیا دی موتی عوضی لگیا دی کفاراتو بارکی سبارکی کفاراتو کفارات, کفارات سلی یا المساجد بعد الصلاة شلی جمعات کی کینی. نفرد مانزنا نفرد مانزنا رسطوكيني ولمشي على الأخدام للجماعات وخبوم عن جماعة تلاشي درين وابلاغ لزوء في المكان وزوء كان لك أول فتفتوكي وفتفتفنوكي إذا مميليو اسباغ في المكان فمن فارد ذلك عاشا بخير وماتا بخير چا دا کارون اوکل <سؤال> دادری دیت جن با قولت ایره ما تبی خیرن وکانا او بل <سؤال> وکانا من خطیعتی قیومن ولدت <سؤال> و امو هم مطمئن داری چه دادری کارون ازی کانا نددد تخیر و تکخیر بسکی گی رازی وچه روحانیت نا گناهون شي شی ختم شی تفایی که وقوت سکی گی پیدا <سؤال> کی گی ندد و بیاتی کمدنا غوچت مقامات سکی <سؤال> حاصلی دې ګرمه همکړه چې یو ډول اړینو اعمال او آثار دي چې جماعت کلی کې ساری دي په فارغ بازاره پروستو او بلځ کې کندرو هغه ځمله اجازه ده چې کیږي زی او درې ګمدنو کمدنو او روزو په مکاره دا آسان اعمال نه او ته دی اعتبار ديو کی ورو دوه ورو ورکم چې کیږي کندنو په نوش په باندې چې د سانو سانو عملونو با سرړکهه چې ګراو کېار کې چې خ حمت په کې شي پیدا شي مقاله دا محمد جي راته و محمدده چېظان فالل ته فپو چې کله موځو کې د دا ووایه الله عمل سرکات ره خیررات پهتلتهمون خات په خوب نه سا الان عملونهله غواو فطر چلوندار کو حب المساكين فذا انا کا دیواج کسے تطبق بینی الی کا غیر مرصون کہ کلا بکول بندار دو گمراہ کولو هر یرا دا وور یرا حالت کی شدت کچه دیتنی نمبر شوا قال او درجات دم نعم فل کفارات وت درجات دایپ کفاروں کې سگهی او دې بدرجات کې سگهی پارسی درجات سگی افشا و السلامی و اعتام و طعامی و صلاة باللیل و الناس و نیام و صلات عدری کارونو کی و آغمت کفارات راولی عوض کی اور جی اوضاب والدرجی سگی اچھتک روحانیت کی وقوت راشی افشا و و اعتام طعام و صلاة باللیل و نیام نادری کارونو کی در صلات اللہ درجی بس حدیث کے خودشو ماتونی زا خبار آلہ ترجمت الباب صلیدہ محاسبت کے المخصو فی المساجر حدیث نام برحلیان اس ادلال کی شفا علم تو مافی السماوات و لاو نبی صلی اللہ و ما زنی رعیتنا گرانی کہ فَتَجَلْ لَعْلِي كُلَّ شَيْبٍ مَا دَعَرْتَ خَقَارِ شُو دو دیو عدیث و بارہ کی ایمام مقاردہ محمد اللہ تعالیٰ خازن سورة سواد کی امام بخاری قول نقل کردے قابل بخاری عبد الرحمن الحجرمی لَو حَدِيثٌ وَاہِم اِلَّا اِنَّهُمْ يَسْتَرِبُونَ فِيهِم عبد الرحمن حجرمیز آیا و روایت تھی آؤ دے گو دے مسترد دی داغني بهېږي ذکر کړې دي د هديث په اړه کې تقدر ویل به تورکې ټول هېځعافن ټول چې ګندنه ټول د هزاې تي اېمنه ګرثیر ذکر کړې دي او هو حدیث المناني مشهوره فَاللَّوَى عَدِيْسُ الْحَنَانِ مِمَشْهُورٌ فَمَنْ جَعَلَهَا يَقْزَتًا فَقَدْ غَلَطًا دَا رَقُوب خَبَرَنَا فَمَنْ جَعَلَهَا يَقْزَتًا فَقَدْ غَلَطًا اَلَوْا رَمُونَ واحد خَبَرِ او خَبَرِ واحد زُعِيف دِ بده بسنگ دهنشی پو قایدوکی او خسوسیم في مقابلات القطعیات لجه ده که ذه ده که تحیو قیاتونونا او ده حدیثونونا نا معلومانا که نبی علی السلام علی مغیب ننید که تحیو قیاتونو حدیثونونا معلومانا که نبی علی السلام علی مغیب م کار کو نو مقاه کافر یادو کې او نه شي یو خداه چې دا خوب کې وا د ما ساتې ی ختن نه شته دوی مریس هم اصطراب پکیم نعمتن او صنع ټول طول پکی اصطراب دیو نمقامل اوکت عیاتی کدی دلیل کدی دلیلی شی موان نبی اما مان کالقا رسولی اسم صلاح اسم کلهم زامنون ای اللہ دریک اثانی شا اللہ رزی موار ددائی یا اللہ را پورزت ددائی دی موار آیا والا دا رفائی لیزی کذاری یاو غزل خراج غازین کی سبیل اللہ اتو غزامنو اللہ اتایا توفاو ایتو لہو الجنہ او یرددہو بیمانالا من اجرین او غنیمتیم یو صلی جو غزا لہو تو غزا لسو شو خورتو جہاد لہو تو مدبانے اللہ رب و رضیت دازی مواری ورکڑی دا اللہ رضیت دازی مواری ورکڑی دا یاو او یاو سرکمدنو اللہ رب و رضیت صرف واپس بسم الله تو ديوار يذره بريده تغسيدا ضامن نار الله فرجاز يكتب لله قو زامن ولا الله به او یردهو بمانال من اجن او غنیمت او قوابس بے کی غنیمت رو کی او لکا دیدون و علی خالقی کی نا داد اللہ دی موائید دیم رجلو نارا سڑے دی چراحی للمسجد او وزامن علی اللہ دی او جاو احنا مراد تاعنه واس مطلق ذل <سؤال> مراد دي دا ذکر د مقید پر مراد کنه مو مطلق تاع تاک مراد دي دا لار په لږه تې مو راي کني به بری پر خلک د انابري دوبې سلامين او بلغه سنې د تشکر ته نشي په سلام سره په دوه ملتونو ور دي الله دلې مبارکي کړو خالر رسول اللہ عزیل سلام من خادم بیدی متطاہران سوک چی راوود درکورنہ قوضہ سے گڑوی فرز مزر راوت فاجر روک آجر الحاجی المحرم تدہ حد در عجر چیدے پہ شاند عجر در حاجی دے د احرام کرلے لیدی دا مونگی دیو چیدے جو ماتون مناسبت چکنن در شاہ ساردے په تله شریسه کور یو د شوکو حجامت پر روان شو. په دغه موږ د باران نیت دا اوس ټګم. په اوس اوس وګورئ دا لسه کوه ایا راته. دا چې چې کوم عمره د سړې دی، د عمره د حاجی او د سښې نه حرام درونه. حاضر کاجر حاجی نوم پرم. او اجرته د پښان د اجرته حاجی احرام تړلو پهمن خله تصدي او سووک چې راته چغ د چا نه خل کوې لا الله یا نه را په مګربته اجر په اجر هو فجرې مووط او د د اجر په شان د مر کوون ک دی نوبراه کوون کې دی هغه پ د روغ پهفللاته لایت سرات و, و نه هم کتابوفی اومون مونز کول چېپغې په میان کې بغوده خبرې یو کې بغوده نو داغ فلي ک لګ کېږي مطلب داې چې دا د دې د دراجات ده چېې باې دراجات پفتي پاه کار زورهېظ مراتو کې یاژ نه پپارو چې کله د ژنت باغو تدي په تا شپې ک سر کوي کلیا رسول اللہ و ماری اوز و جنہ آلال مساجد جمعتونہ داری اوز و جنہ دی ویرک آفا کتا دا تانگوان شکاول میوی شکاول میوی خودنس دی آلال سبحان اللہ والحمدلہ والعیر اللہ واللہ و اکبر دائی دی گنا مطلب جمعت کے رضی تذکیری کول حوضہ جمعت کے ذکر کول درم داری حدیث لدی يسألهم جمعات وردنشي أرحيم وقروح عليك تحييت المسجد نشي قيد عليك مدار كلمات كيواني فالله أولاد تحييت المسجد جاء وردن سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله وردن نبي عليه السلام ورحمان حتى المسجد للشيخ هو حزنه سوء جمعات كم إرادة لاري مطقع برا خشوان کله جیکبونو جو ماته راي 파 راو را پښتو نیر څين راوالو <سؤال> بن نیر څين عليه وريم 파ټي نو د دې ورسره حضرت فاطمه ته کومه فاطمه ورسره د زاتمو د خپلiania regrets تمشه فاطمه رزي الله تعالی خانه پیغمبر اسلام ته جو ماته داخل شو وقال ربي اغفر لي ذنومي وإستهلي أبواب رحمتك وإذا خرجت صلى على محمد وقال ربي اغفر لي ذنومي وإستهلي أبواب فضلي وفي روايتهما قالت إدادة على المصر وكذا إذا خرجت قالت اسم الله والسلام على رسول الله وقالت صلى على محمد وصلى وقالت تأمير إليزا إسناده بمتسليم وفاتمة بنت رسلم قدر فاتمة الكبرة ایک کشن فاتمی بی بی بی حاکت ما تو زہرار جیلالتان حالی دلینا ردی اسنات کی جی کندنوی پر اپنے وہ آدم رفت شویر با نبی انجتی دی ناہر اصلاسان مانتراشت رشعر پر مسائلی جمعات کی احترام بکار دی آدم بزر جمعات کی یاوچے کندن دارا جمعات کی دی اشعار نشو کم اشعار اجازت کورا برکڑ دے ناغب و جمعات چوئے دے سی تقایل دل لزینا آمانو وامی رسوالیات وزا کرو اللہ کتیرہ ونتسرو مبارنا زولینا نو کدی ایمان مطلع اشعار بی دی ایمان بیعک و قرآن کې لیائز دے و جمعات کی نو شیر نیم سی دی دکا اشیر کلام و حسن و حسن و قبیحو دا څنګه باندې ساري سره غوښتي ما غوا کوم جواب کې وای نه شي پر سره ذکر الله تعالی الله بګیا دی سبګیا دی الله بګیا دی مدې اجازه ته ورته سرو مې بار مزورې مو مسلمانانو باندې ظلم شوی او د هغه دې کلمنو بدلارلې او اشعار او کلام دې کلمنو تکرار ته مسلمانانو او چت کی جهاد تا یو څه تا دایته کوم ځایز دایته ځایز ته په دودو باندې کې د ګبدارو هغه و بيګيري له کومې بیګيري باندې دا چې کومنه بيګيري مضمون یې څه وی په کې او دا وایلو انداز بنیمه این part ویلکی نخواه eigentlich تشانیان که immunه، بکنیت衣 بیغمانیز وچگیكت ارادیه این никакی نسخیشتھی مینده یک بھدا ک視د خوب位 نظری hab ēند خوب، جن، خوده یا شرمانی ز Agaveed هست شمانیиной ویلانی هست شنی نظری بشال reviewing هم صبح قابل ، چند به چھ والجنان فوق مع الرومار OUR پتننگی چیزاک که مزمون ناکی رایجی دیل اوم سب داغ گوری بیا ناکا پرتو برکا ناکا خوشباز دین اخد آئی چی شیر مزمون مخیو کتلشی نکاغ شریعت اجازت ورکی نولی ورکی نولی ورکی شریعت اجازت ورکی نولی ورکی شریعت اجازت ورکی نولی شیر کو مستقل داوارتی پسکنا خلقو سکر جو پرین خاصی بس لگیئی سوئی آمدناشوی رشای فی وارې به یې څو بار مې یاد کړی جوار لازمي به یې یاد کړی چې به راغلم غلا شي ووایې به ولی استراحه جمعه د وکاندار جوړې ته وډه جوړې کانته ده وکاندارې وایې ولی استراحه یې تینې جمعه قبل صلاة المغرب په دې پند کې دا کومه دې جوحظه په دې کې نه دا چې ټولي ټولي شي خو دا څه نه وایي د پندا لپاره دا جوحظه ته ودرانه ودرونه ته ته جوړه دا زوړې خبرې ادب او جوحظه کې هم ساتل کېږي ښه کار ته ټول دیو سړې دا خان صول کی و حسنو کی بجمعات کی نطور آئی لا اربح اللہ تجارتکا زید اصطاب تجارت کی گٹو لکی خبرمانی پوچھو و اذا رایت امین شد فی اضالتا تقولو لا رب دل اللہ علیہ لا یترو و قسم حکیم نے نظام فرمائی نه آر صلی اللہ علیہ وسلم این او حق و جمعات تجاری گو او روان ديځني دا ریګول دينه او روان په کومنه او حدا حداه عبادت ده د ځای کې ویلو چې په ځای کې ګنو جمعه کوي دا په ځای سره عبادت یې البته خو دو د پساجاري کول دا د جمعه کوي دته کې څو را دي ویني را دي تلوي چې جمعه کوي را دي دا ویني پارتوکمو وايون شذکی اشا اځه دې کې دېګندره شیرو نو وایي پارتوکمو ثیر کدو واین ده پررا د ویده سو سلام ده هاونه ارتنی شېرتنی درېل پر تر واسوم ته پیاده من کې ده ما فرماي لره مرد عقلهما فلايا قربا نماز زانا قارو کنتم لاغودا اکلیشیما فامنتوهما تخن خاما خير کوئی نبیای کرامونو په په حولونه باندې پالارځو ما ته دا په خسي او وېشي نبیای کرامونو را بوې ختم شي ول دا ریښتیا په اول د بارا ځنه خلک داوي تر ازوله موله سره یو کړو پر وسې درو شریف ووې نبیای بوېنی دا څنګه غلطه نه او دا غته درو چې له پري یې اسې درو چې مستقره عبادت ته دیوان مولاد پهیاش ووينه ختمه داونه نه سم تجربه چې د غربه سي بیا زوب سي ګړ اوخره بیا پولیس شي فاتم شي بسیده دا غته او بسوړي هوا چا کی دا ویل سره памяتوهما په ورکنه بس همو ضروري څه نه پکارا په پرهرا ته راکېځا په نړۍ غرانې ټول دي چې اته دي همو ضروري عارفيه کله کله سره اذن ټولهما مزرن الا المبرك والحمام مقبرهون غوي لره چې مقبره کې یاد شي چې دې ختي ختي خطر علي دې ختي ختي خطرادو مقبره کې دې مشکي زہ دې چې دې لې سره پټار قبر ته چې دې ځي چې شو دې دې شو او یا دې کومه دا وې چې راز دې سوال وکړي دا خبر واسو شي دې بارکات دی دې دې چې څه کوي دې کې سره د ځواله 12 د دې نه کې حمام کې اځه دا لازم ده چې په نه یا دې نه داو حمامونو حوزودو و حذب خلق العمول اللہ راتنا ویکی دستا سر عورت مسلمین او نظر غلط استعمال او نظر غلط استعمال دو مسلمین لدر در موسکی ااپر او رسول اقلام بی در دور کسین سشی لر شی توجب شي او نظر غلط استعمال شي در در او نظر ای کنموس نگل و حماموند نبی ریسلام سمو ستورنا بيسبه ته ماته اوزه ايتوكي اوزه ايتوكي دغه سلام پروايلا چې دي کې چې قبر منځ شي بل بس بلاور مزارو الاكبره یو ډیرانګي اېګره وې ما په چې کو نو که دوه نن چې دغه په خپل خوا وسه کېد بس بلا ډیران <وزایوزاری> نحی تھا و زه یو د دې ټولو کې د نهه متفاعلتہ په نفسه مریانولی څرکه مخروته دی له څرکه مخروته دی څرکه د اځ کې له سره نه کې تفاوت شته ما ځپلره راځي دو کیګنه ما ځرا کا تاسو کارره او په سفانه کې ونی دا غزا د ګفتلو لپاره پورا پتا ده مګ بارا کې مونږ ووای کاریا د وتورې کې هر کو د ترګې ویل لار کې دیو میا سی مونږ کې په حق ضرار کړي تر کې او خلک حضور وګڼه غاره چې د بمقصیوبوبې دی اور باندې ووشې د دې وای نه لار د ترګې حوا موې چې بعد یې نیول مثلا وخت یې راشي دا ماتلین دغه د اوخاوه په اړه لي مشکال په فور بځائه دی لا دغه ټولې زیرځپاسه مشکېږي په ضرورت د ځگندارو لا کالې د ټولې زیرځپاسه پټلو سره کارو کیموږ کیږي د مخروه د ادم خلاف څولږي برابرځل غناب نه ولا تسلو کې اطانه به لري فات مونږ وایې ساتل ترشې دو ګورو د بيزوجه ګندرو په باندې راوي په اوجه کې مستوي او په اوهارو باندې ځکه ورکوم دا رسول الله صلي وسلم زيارت کوو کته می دیه اجازه په ګونو زیارت دي باغي لعنت سين پس اصلو استو ان شاء الله الرحمن فطيره رسو په کې را روانه کته په زیارت الکومون دته راځي فطيره سبق مشه پهږي ورانه پاره دایته د فوز د زیارات چې کله ورځ مشتات کیه کړې دا چې خپل زیارتونو لرته شیو کوو نشي تدل زیاراتو په غروب والم استفسینه علیه المساجد او وروه وو چې هغه سړی چې بیا په قبرونو نشو تاسو نه جوړایي هغه د لعنت او سترګې دې ویو باغین لانا آلا آلا امی امام صالح انہی برم من الیہود یقیننی اغنٹ مگاری یهودیانا صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویوی قائے خیر نبی علیہ السلام نے تقوس کو شکم از مگا خدا نبی علیہ السلام غلش آلا نبی علیہ السلام ہوئی از کتو حتہ ایجیو یبرید فقال جبريل راشم يعني غداوي تسقط حتى يجي جبريل تغلش لك تسقط جبريل راشم قال صلى الله عليه وسلم و جاء جبريل فسألا فقال من نسولانا بعلامنا السائب فلاكي أسأل ربي تبارك و تعالى وذي قدر ثم قال جبريل يا محمد إني كنوت من اللعين ذروه وما دنوت من او دا لاته نزې شوه چې دومره ظم ندي شوی قاله وکی به کانه جبیل تاکانه پهدي و شه پهوي من نو او یا زاره پ د او دغ د لا را دو غ چې شون بقا اس پهه و خیر بقا مساژ او بهتر چې ګ باشار دې ګندل <سؤال> اورا سشي دي بازارونه چر وروي په فر دروغي بګي اوسو بل څه په چر وروي په تا کې ګندل تر دي ښایي هغه ویوره دا پالسر نو ټول له ځس سره مې خپل ماجا ا ماجدي هازه څوک دې جو باشاراله دا د مسجد نووي تاسخیس دی او چې جو ما څه بدی دي یابره لمیا ته کې ځای کې یې وتعلم او يعلم په اول مځله د مجا دا اوم اخی اوم ترچیو چه تعلیم او تعالیم دا که منظره دا جیعادی سواب کی اوم فوضا را میزه کندره باو مقصد کی اوم سواب کی اوم فسا کی اوم مقصد سواب منظره دا مجاہد دا فی سبیل اللہ و من جا لغیر ذالک فو من منظره رجولی ازول الامتایغین د دینا الام باو مقصد دا باو ماتایغین سره دا, دا دلد دغه په ټینګ کې څه شي ښایي دبن بجې کې څه شونه کاری چې دغه درس کوي د څیر د دبن صاحب د ګوربستونه باندې دغه رجولې یا ټولې لمطا یې لري د ناس راشي یو کوه حدیثونه په نصایحه دې د نړۍ په خبره د دې په خوښو په څون کې په ځان یوې فرقې دی دا د نړۍ مې څرګاوه په څیر راوږي جوار سره راوږي په دنيوي کار ځرګا په جوار سره راوږي به امر د دنیا بلات جانسو هم کې نه و د دې سره په لې سره لایې کې نه دې سمولې څنځه دې عبادت سره پهول ور څای مه دي قال كون دایمن خپل پچې ما چې دوما په حسبه نیو رځو یو څړی پک باندې وشتو بیا کې تاسو یو څړی پک باندې سره وایې په دې مو عمر دغه ما دې غوړه 나와ه كيف من أنتما ومن أين أنتما؟ فالسوكي، ما ذكرنا من أهل الطائب فقال لو كنتما من أهل المدينة لأرجعتكم فالسوكي كمنون الذين خاروي كانت فالسوكي مرد المهدود لأرجعتكم فرفعاني أشواتكما في مزل رسول الله المسلم فالسوكي نبيل السلام كجماتك واشنوكي نبيل السلام <سؤال> جومعه في خصوصي اواجه تواجنا لا ترفعوا اصواتكم وقصصت الرب الذي هو سبحانه لمذكر الوديت دعوا سيدنا النبي الحبيب خلقا جميل الدراسه ومطيزا جميل وادشنات هذا ما زينا نريد ان نكون خير اذا الدراسه تقول يا ثمراتكم قرنين غاليش امين دعوا لا تر تشليږيږي یوه مازه وايزه په سندبو کې دا دا اوخی لا تر خو شوا دونکو قصته تعریفی خصوصیت جوړه ده هر څو په چور ماس کې راقصو ته راځي راقصو چې نو په هغه وبا کې نه کوم یو دیالیز کې دا باندې ماشه چې دا صحیح بیزینس کوي دوغه کومه چې دې کې دې دا دغه دا صحابيږي وکي سوو ووځو دته سوونه وي کارونه هیڅ شی ورسره د نور ډول راواله او جوماس کی आवाज چې دو ستېز خبرې کول که خصوصا دنیاوی مدارندل چې کوم شریعت اجازه پرټه د وصاغه ورکړي مو زیات کارونه ونکړي هر بارې طالبنا عمر رحمته الىيه الفاز عمر اللي لازمو باید او جوړ را کړو دمر سره حاضر ته په جوړو چې څارل دا راځي باید جوړ را پي باید جوړ کوم کې دي پښتونونو کې ودا سره وګړو سره دغه چې بچی کوم شربله وره وته یو بار وږو کو او ومره زره 72 اور مره زره 72 پيماسار بار ګټو باندې سرپي کوي چوره ورکي یدا يا دلماجه توصحابته ها هغه ته ورته ها ویل پتا رام کان یویید او یلغه ذا او یوشه د شعر قیاس او صوت او قیاس له حال کې نه زمه چا چې پروت ته راتوي خبرو تا چنتو چنتو خبرو ده او یا شیر زده ویل ترای موي دا رسوخته قال يقول له هذه القبلة لذلك أبيت قال النبي نبي صلى الله عليه وسلم نخامتنا في القبلة نبي عليه السلام تسلام خراشكي ولد وقبلة بالديوال باني وقبلة بالديوال خراشكي ولد وشكت ذلك قال الله عليه السلام يلي صخفا شغوه حتى في وجهه قال ليس نبي عليه السلام فمح مبارك <متحدث> لذلك أساس كارشوه وقبل فلاش مبارك وقال لا حدكم اذا قفصلات بين ما ناجركم واذا رف وعند وجوهنا القبلة فذر رب اخترت لذو فلا ضقت عادكم غير قبلتي ولادنيتكم قبلة ذات لبكى خمخ ذورتي ولكن ان يساري او حقفدني ثم قذر صار في ذي فصفه بين الساعه صار عباره ثم رد باذه والعباد فقال او يقالو هكذا يالزاسي من الواجه من المرسي بسان فبساق فيه ثم رد باذه والعباد فقال او يقالو هكذا وان السابق لخلال وو رجل من صاحب النبي السلام قال ان رجلت اما أم قوما يوصلي ليقوم ما ولا فبساق في القبلة فبساق في القبلة إذا قبلتا لسته لك نبيه السلام قتل نبي السلام ركاتل فديان طويشك للمجنب على السؤال ويلا يصلي لكم دمجده لكي تصن تذي ما ما تحابل لني تذي ما بعد ذلك أن يصلي أقام بيان مستمع كيف نقوم بترمات مهاتل ويقول لها رسولك فما نعروه فما نعروه فأخبره ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام نبيه السلام تبهي تاتمان اكار انبيعه دو حضرت دوقال <سؤال> انک پر تعزیت الله <سؤال> ورسول دغه ګمانه چې نبی صلی الله علیه و صلوا و دغه چې تا له په روبره تکی پر کړی چې را پرځي کړی ده را پرځي پر دا د دې د قبضه کوي ها به زړه راغور چې به زکه مشرخیدای په واده د مجرب خاله په تویسانه رسول الله صلی الله علیه و صلوا و دغه اصراد شو وینم یعرال نبیر سلام لگلیٹ شو ایسار شو تفرحر دمانزب اٹھائیم دی حتی که دنا نطرا آئینا شامس چې چه چې ورہا چنور سینو والے وید شمنا وقتا شو فخرج سریعان نبیر سلام گرندے روید پسوی بابی سوالات اقامتا شو ملزو کنبیر سلام اللہ نرد ملزیو کن تجاوز اپی سوالاتی نی فلمہ سلما دعا جسو کنی چه ملزیو کن موازیو کن ب وقال لنا على وصاتكم من خوي بقلكم زاكيني صبرك كيني فبا انتم بكذا سمي ثم فتر الى ربيع قال انتم ثم قال اما اني سؤرت شكوا يوم ذاك تمام جهول شو ما حبسني ربو هذا اني قف من الارض تشفي باذه بطوازه وذا ما غرياتي وصليت باقل لي انا احس في صلاتي ومو شما حتى استقبلت قبر الراضي فائز انا بربي تبارك وتعالى الله ينبذ اي اصل سوره فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يخصم المولى الاعلى المولى له قسمه ليا جو قلت لبيك قال ارسلا صاد عرفت وذاق فهو بحق ايات وجدت قربنا من قديه فتجن لي كل شيء فعرف محمد قلت لبيك رب قال فيما دمتا <متحدث> كل شئ ان کی كل استغراقین رئے كل دغل استغراقی و حلقی حقیقین رئے لیکن ستا فوش دکر رضا و دخار كل شئ انتواع رفت يا محمد قلتو لبیتا ربی قال لکن اختصم والا قلتو فرک فارات قال وما هنن قلتو مشو الاغدام للجماعت و جلوسی کل مسائل بازالسلات و جسوار و جلوسی قال سم کمه قال الدرجات قال ما همنا خدر وطرام ولكلام وصلاة والناس ونیاه قال السلم في صور وعرات في الله رجل صور وعرات بما وطووية قال الله أمين يسألوك فعل الأخيرات وفرك المنكرات وهم بلنا ساكين نينك او بل أو ظل دبناون بريخوذل غارب دغريبانان ومحبت غارب فانتبخر لي وترحمني فإذا أردتك إلتتا في قوم فتوفني غير مفتوني ما دې ګمیره باندې راځي دا وایي چې کله چې کوم نوته راځي راځي په یو کوم باندې واسط لا په راځه وانه محبت ته پهو به يحبك او په عملي قرب ان حق دا ټول چې ما زم دېلې دا حق وو دې پد رسو ها سم تعلموها دا د ان خیات کی او کی یاد کیږي د ځای کی ترمیزی وی مال بقاری <تصفيق> رہ مولانا تبو شکو وطالتا محمد امن اسماعیل عن حدیث وقال هذا حدیث سجید فاناند اللہ نیامر بن العادس تعالی کانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم يقول اداد اغلاق مرضیز اعوذ باللہ الازیم و بوجه الکریم چی جمعات تبای افرد وردنش اندامی ویل اعوذ باللہ اداد نبی علیہ السلام بجمعات تبای دنکی دن یعنی دنکی دنکی دن اعوذ بالله العظيم <سلام> و بوضع الكريم و القديم من الشيطان الرجيم نابهوی قال اذا قال ذلك قال الشيطان حفظا منه سائر اليوم نابقایر از زمان محفوظ شو وانا تحبنی اصار قال قابل صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریدا اللہم لا تجل قبل و سنی عبر اللہ قبر نبوت مجرد اچھی مادتی کی صفتا غصود قهر و غصود اللہ اداسی و قمسید تفز و قبور رامی آئی بیمس حالیده وان معاظم جبل خالقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب و صلات اکی شیطانه باغولو که بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موز بیرخواهو چی شید زیو بولیده و درکاتا بکوالو چی خلاتی صلی اللہ علیہ وسلم و چید زیو بولیده صلی اللہ علیہ وسلم و درکاتا بکوالو کارا باز روادی یا حیال بساتی باغولا شاڑالی جم دلکی با نبیه السلام مجدیر خواهد. وانا رسی ابن مالک خالقا رسی اللہ صلاة الرجول فی ویتی گی سرلی جقور منزو کی مداب صلاة ام بس یو با یودی و صلاة او فی القبائل و محلی بجمعات کی منزو کی فرش چیز و صلاة او فی د لجیو جمع وفیلی در کلی بجمعات کی مستور تول کل و دسکی گی راج مکی گی و دیکی پینز سوا. وصلاته في المسجد الأخصى بشعر صلاة أو صلاة زمان و جمعات بشعر صلاة وصلاته في المسجد الحرام اكلاك لذا يولاك قال بمئة ألف صلاة فالذر صد أو ذر صوا ذر ذر صرورة صيح يولاك ألف صلاة وانا في ذره قال قلت يا رسول الله ايو مسجد موضيح في الأرض أول لم جمعات قسمك في أول جرور المسجد الحرام Apon să summa ju a ma laá. Pe că suora temu ară una aă, stacala venai și graimiianne. Peni ibrahimimi, peșstalu, soma au la kamze, dar tuă vasta ju mate, pahel să ma adracatna solar când și mu la girlă de fa soe nu nu spa în